Jag tänkte fatta mig lite kortfattat här, men jag hoppas det går bra ändå. När jag fick frågan om att hålla tal på 1 maj under parollen Ett fritt Sverige, nu sopar vi bort eu byråkraterna Började jag gärna fundera på vad EU-medlemskap egentligen innebär för Sverige. Och vad skulle vi bättre om Sverige gick ur. Den 1 januari 1995 tog svenska politiker ett beslut om att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen. Vilket innebär att det krävs två mandatperiods majoriteter för att ändra beslutet innan man ens kan påbörja sitt utträde. Att gå ur i EU är både bökigt och tar tid. Man måste till exempel skriva ett avtal om vad som gäller för ett land som inte längre vill vara medlemmar. I samma stund som Sverige gick med i EU ska vi undra att inte ha någon självständighet. Vi har inte längre själva rätt att fatta beslut inom områden som miljö, arbetsliv, import, kommuners inköp och så vidare. Giftiga ämnen som tillsätts i maten och därför var förbjudna i Sverige blev vi tvungna att åter tillåta. Och sådant som vi av tradition har som snus eller ostkakan får vi än så länge bara ha genom undantag. Men plötsligt kan det ändras eller förbjudas. Sverige har inte längre möjlighet att stänga dörrarna för icke-välkomna invandrare så länge det är till EU eller något av länderna som skriver på Schengenavtalet. avtalet På arbetsmarknaden uppstod problem genom att EU-lagstiftningen går före svensk lagstiftning. I samband med Vaxholmskonflikten bestämde eg Domstolen att företag fick lov att anställa utländska arbetare för deras hemländers lön, vilket svenska arbetare omöjligt kan konkurrera med. Till vardags jobbar jag inom åkeribranschen vilket jag givet mer är mer intresserad av den delen. Ja, till vardags jobbar jag inom åkeribranschen vilket jag givet givetvis mer intresserad av den delen än till exempel ekonomi och andra frågor. Därför skulle jag vilja passa på, på att tala om det när i ett taletid. Transportsystemet som vi har idag inom EU är inte hållbart. Transporterna kan inte fortsätta att utvecklas på samma sätt som det hittills har gjort. Vi går mot en utveckling där priserna pressas till det absoluta yttersta. Och det genom att vi tvingas rätta oss efter åkerier från Europa som har helt andra lagar och regler än vad vi har. Men på grund av att vi har ett eu medlemskap kan vi inte ställa vilka krav som helst på de här utländska åkerierna. Vi får helt enkelt anpassa oss efter de nya tiderna och pressa våra egna svenska chaufförer till den yttersta gränsen. Vilket resulterar i högre sjukskrivningar, lägre lönehöjningar och fler olyckor och så vidare. Det är i princip omöjligt för svenska åkerier att konkurrera med ett åkeri där är att åkeri där förhållanden är att jämföra med att leva i misär. Värst drabbade hittills är det svenska jordbruket. Genom slopade tullar blir det så mycket billigare att importera kött och andra jordbruksprodukter från andra länder än att framställa det i Sverige på grund av mängder av ragar, regler och höga produktionskostnader. Skolor, sjukhus och andra institutioner som drivs av stat, landsting eller kommun får inte lov att stödja lokala eller svenska producenter utan måste göra en offentlig upphandling där som regel importörer kan lägga sig lägs och därför blir det tvungna att servera utländsk mat istället för att stödja sina egna invånare. Resultatet har blivit att de flesta små och medelstora jordbruk har fått lägga ner sin verksamhet. EU har skapat en landsbygdstöd. Vi bör därför lämna EU för att vi liksom Norge och Sverige skulle klara oss betydligt mycket bättre utanför. Vi betalar mer i EU-avgifter än vad vi får tillbaka. Och vi tvingas att underkasta oss lagar som beslutar sig EU, där Sverige har minimalt inflytande. I Sverige bör svenskaren bestämma. Vi ska bestämma i vårt eget land. Så är det bara. Sedan är alla korkade EU-regler, förbud och lagar också av ondo. Inte minst de öppna gränserna som gör att knark och kriminella utan problem sig in i landet. Det är dags att vi börjar kämpa för att få tillbaka vår självständighet. Vi ska inte vara med i en organisation som bestämmer sig för att centralisera makten utan att låta folket ha något att säga till om. Vi måste sätta våra egna regler och lagar och själva bestämma över vårt land. Det var det som våra förfäder slet för, för att kommande generationer skulle få det bättre, inte för att några skithögare i Bryssel skulle sko sig på våra tidiga generationers hårda arbete. För kom ihåg en sak, mina vänner. Det som betyder något är vårt folk och vårt land. Vi måste kämpa för att få tillbaka vår självständighet, och det är nu. Varför måste Sverige lämna den europeiska unionen. Tack för mig.